39. дев'ять. Джульєта пропхалася крізь внутрішні двері шлюзу і налягла на них, щоб зачинити. Коли двері зарипіли петлями та всілися назад в свої старі прокладки, жінка обступила темряво. Вона схопилася за велике колесо щосили, обертаючи його, аби міцно замкнути двері. Кисень закінчувався. Джульєта відчувала, як починає паморочитися в голові. Повернулась і, хапаючись за стіну, почвалала вперед у темряву. Хмарка повітря ззовні, яке вона впустила, здавалося, насідала їй на плечі, мов зграє оскежені комах. Джулієта на пробиралася коридором, намагаючись як мога далі відійти від трупів, що залишилися позаду. Світла ніде не було. Не блимали екрани з зображенням зовнішнього світу. Вона молилася, щоб планування цього бункера виявилося таким самим, як і вдома, щоб вона змогла заорієнтуватися. Молилася, щоб у комбінезоні залишилося ще трохи кисню, Молилася, щоб повітря в бункері не було таким самозабрудненим і токсичним, як вітер ззовні, щоб кисню в повітрі бункера виявилося не так мало, як у її комбінезоні. Руки ковзнули гратами камери, точнісінько там, де вона й очікувала. І це дарувало надії навпомацьки пробратися ще далі. Джульєта не знала, що сподівається знайти в суцільній пітьмі, не мала жодного плану порятунку, просто втікала від жахів зовнішнього світу. Більше не думала про те, що вона була там, що вийшла назовні і тепер потрапила в нове місце. Пробираючись крізь офіс, вдихаючи останній кисень у шоломі, Джуліетта на щось наштовхнулася і впала на підлогу. Приземлилася на м'яку масу, помацала і відчула людську руку. Труп. Кілька трупів. Переповзла через губчасту масу, що здавалася більш живою на дотик, ніж шкаролубки і кістки ззовні. Проте перебиратися через неї було важче. Жінка намацала чиєсь підборіддя. Під вагою її тіла шия трупа зламалася, і вона ледь не втратила рівновагу. Здригнулася від огиди. Хотілося кинутися назад, але вона змусила себе і далі навпомацки переповзати через купу тіл, поки не вдарилася шоломом об двері офісу. Несподіваний удар був таким сильним, що іскри посипалося в неї з очей, і жінка злякалася що непритомні. Підтягнулася і намацала ручку. Темрява була така густа, що нічого не змінилося б, якби вона рухалась із заплющеними очима. Навіть у глибині машинного ніколи не було такої глибокої цілковитої пітьми. Джулієта натиснула ручку. Двері не були замкнені, але не піддалися. Жінка звелася на ноги. Чоботи втонули в масі мертвих тіл. Вона налягла на двері плечем. Вона хотіла ввійти. Двері зрушилися. ледь, -ледь. Джульєта відчула, як щось відсовується. Уявила іншу купу тіл. Знову налягла на двері, крекчучи від натуги, відчайдушно скрикуючи. Змокла від поту волосся, обліпила обличчя. Жінка нічого не бачила. Не мала чим дихати. Слабшала, отруючи повітря у шоломі з кожним видихом. Щойно між дверима та стіною з'явився отвір, вона почала протискуватися в нього. Спочатку одне плече, тоді шолом, тоді друга рука і нога. Впала на підлогу, розвернулася і налягла на двері, щоб щільно причинити їх. Тім'яне світло вона помітила не відразу. Натикалася на барикади зі стільців і столів, розкидала і розсувала їх, напружуючи останні сили. Гострі кути і тонкі вигнуті ніжки неначе хапали її, намагаючись зупинити. Джуліета відчула, що задихається, і зрозуміла, що часу більше нема. Уявила, як отрута розповзається в повітрі, мов шар мазуту. Токсини, які вона впустила, мов зграя хижаків, чекали, щоб вона вилізла зі своєї мушлі, тоді вони накинуться і пожируть здобич. Жінка подумала, чи не лягти на підлогу і просто дозволити кисню скінчитися. Її тіло зберіглося б у коконі комбінезона. Якісного комбінезона в цьому подарунку від Вокера і працівників відділу постачання. Її тіло навіки залишилося б у мертвому бункері, про який невідомо нікому з її колишніх співгромадян. Це було набагато краще, ніж розкластися на мертвому пагорбі і розлітатися клапить за клаптем слідом за норовливими вітрами. Це була б гарна смерть. Джулієта важко дихала, задоволена, що обрала місце, де зможе спокійно померти, що здолала останні перепони. Налягаючи на двері, вона мало не сповзла донизу і не заплющила очі, але в голові дзищала невмируща допитливість. А що там? Далі. Джулієта підняла руки і оглянула їх у тьмяному світлі, що пробивалося зі сходів. Блискучі рукавиці, обмотані термоскочем зі спаяними стиками, робили її схожою на якийсь прилад. Жінка провела руками по кулястому шолому, подумала, що збоку, напевне, схожа на живий тостер. Ще коли вона була тінню в машинному, мала кепську звичку розбирати прилади, навіть ті, які добре працювали. Що казав про неї Вокер? Що вона найбільше любить пхати носа в тостери. Жуліета сіла і спробувала зосередитись. Потроху втрачала здатність чітко мислити і жагу життя. струснула головою, змусила себе підвестися, перекинувши купу стільців. Подумала, що вона і є тостер. Її допитливість прагнула розібрати його. Цього разу, щоб побачити, що там ззовні. Вдихнути один-єдиний раз і дізнатися. Вона маневрувала між столів і стільців, прагнучи подалі втекти від отрути, яку сюди впустила. Тіла, через які вона переповзала в офісі шерифа, здавалися цілими. Вони просто померли. Замкнені всередині ці люди померли від голоду або задихнулися. Але не розклалися від токсинів. Все ж таки, попри передсмертну безтурботність і потребу кисню, Джуліета хотіла якось відгородитись від токсинів. Перш ніж їй вдасться розламати шолом, хотіла, щоб токсини мали час розчинитися, як розчинялися розлиті хімікати в машинному. Здолавши барикаду зі столів і стільців, жінка перетнула порожню кав'ярню. Зі сходів просочувалося зеленове світло аварійних ламп, тож вона вже бачила, куди йде. Службовими дверима ввійшла в кухню і спробувала відкрити крани над великою микою. Ручки крутились, але не впало й краплі води, навіть коли вона покрутила ручки дальніх насосів. Підійшла до шланга, що звисав над раковиною для миття посуду, і повернула його кран. Той самий результат. Води не було. Далі жінка подумала про холодильні камери. Може вдасться заморозити гедоту, яка обліпила її комбінезон? Джуліета посунула повз газові плити і смикнула велику сріблясту ручку на дверях, хрипко дихаючи в шоломі. У дальній частині кухні світла було так мало, що вона майже нічого не бачила. Не відчувала холоду, напевно, завдяки комбінезону. Він мав захищати її, і його зробили як слід. Світло над головою не ввімкнулася, тож вона зробила висновок, що і холодильник не працює. Зазирнула всередину в пошуках беде якоїсь рідини і побачила щось подібне до казанів із супом. Увідчаї Джуліета була готова спробувати, що завгодно. Вона ввійшла в холодильник, двері за нею плавно причинилися. Намацавши великий пластиковий контейнер, відрозав бильшки, як кухонний казан, Джульєта зірвала накривку. Двері, класнувши, зачинились. Вона опинилась у цілковитій темряві. Джулієта стала на коліна біля полиці і перевернула на себе важке відро. Відчувала, як юшка стікає комбінезоном, морщить його, зі складок струменіть донизу. Під коліньми стало слизько. Жінка намацала ще одне відро і зробила те саме, занурила пальці у варево та облилася ним. Можливо, робила дурниці, можливо, від цього стало тільки гірше, а могло і взагалі нічого не змінитися. Чобітков знову, і Джульєта впала навзнак, ударилася шоломом об підлогу. Вона лежала в калюжі холодного супу, не зможя нічого побачити, дихаючи їдким затхлим повітрям, її час і далі збігав. У голові паморочилась, і вона не знала, що ще можна зробити, хоча все одно сили не лишалося. Шолом потрібно було зняти. Джуліета намацала застібки і ледь відчула їх крізь надто грубі рукавиці. Вони могли стати причиною її смерті. Перекотившись на живіт, Джуліета поповзла калюжею супу, ковзаючи руками і ногами. Задихаючись, дотягнулася до дверей, вчепилася в ручку та розчахнула їх. За кухонною тумбою зблиснув набір ножів. Жульєта звелася на ноги і схопила один із них, стиснула лезо в товстій рукавиці і упала на підлогу, виснажена і очманіла. Націливши лезо на власну шию, намацала застіпку, ковзнула вістрям ножа вздовж коміра, а нарешті воно ввійшло в щелину. Зібравши останні сили тремтячими руками, повершила ножем і натиснула попри всі людські інстинкти, цілічись у власне горло. Щось тихо клацнуло. Джуліята спробувала вдихнути і повела лезом далі до наступної застіпки. Намацавши її, повторила операцію. Ще раз клацнула. І шолом розчахнувся. Жульєта втратила контроль над собою і кілька разів глибоко вдихнула смердюче повітря. Тхнула нестерпно, проте вона не могла зупинитися. Запах зіпсованої їжі, сморід біологічного розпаду, теплуваті випари гнилизни заповнили груди і горлянку, слизом осілений на язик, забили ніздрі. Жульєта спробувала блювати, але не мала чим. Руки були слизькими від супу. Дихати стало боляче. Їй здалося, що шкіра палає, але, можливо, це були наслідки кисневого голодування. Джуліета виповзла з кухні, поплазувала до кав'ярні, якнайдалі від того смороду, і ще раз глибоко вдихнула. Повітря. Вона вдихала на повні груди, досить відчуваючи огидний запах, уся облита смердючим супом. Проте, крім смороду, було ще щось. Щось ледь вловиме. Щось, чим можна було дихати. За і паніка потроху відпускали її. Це був кисень. Життя. Джуліета досі була жива. Вона несамовито зареготала і попленталася до сходів, куди вело зеленаве світло, глибоко дихаючи, надто виснажена, щоб тішиться цим неможливим життям, яке досі її не залишило.